Poiana Moșului Scenariu radiofonic de Nicolae Rădulescu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 Tânărul mai făcu câțiva pași și, cuvincios, se opri dinaintea jilțului, împotobit cu stema Moldovei. Bine ai venit, Mihule. Bine te-am găsit, Măria Mă închin și în genunchi, cu supunere. Hai, hai, hai, hai, hai ridică-te. Și așa bătrân, nu pe cât îți se pare ție. Dar eu nici n-am... Mai trebuie să trăiesc încă. Trebuie. Că tare multe-ți de împlinit. Le vei împlini, Maria Sunt încredințat.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 Așa să rămâie capitane, dacă zici domnia ta. Dacă nu e cu supărare. Nu, -i. de ce nu încă e vorba? Nu știu? Soliman pașa vine să împețească Moldova. Da, și vine cu ala mare. Și nu știu încă, nu știu cum și unde să-l primesc. Ai vreun gând? Văd că ai tresărit. Adevărat, doamne, că citești în cugetul omului. Am un gând, dar nu știu dacă se leagă cu un asta. Spune-l și-o-i vedea eu. Dar nu pot să-l înghesui numai în două vorbe. Dă-l în nouă, 99, câte s-o de cuvință. M-am întâlnit lângă pădurea Crasnei cu moșul meu. Moș Iacob? Boldur, starosele pădurarilor? Chihai, cum îi zicem noi.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 N-am ce zici. Vremea nu numai bună de așa ceva. A, mă rog, mă rog, dacă te așteaptă careva cu oi căpuiuri albași prin vreun atac la Vaslui, ori la Iași... La Vaslui, da. Atunci nici vorbă să schimbăm schimbă zocodeala. La Vaslui, zici? Mhm. Mm ia te uite cum am găsit eu, tămanșe și n-ai fi voie tu să fișesc. Râzi pe să mă stați, ai? Că îți cumva că eu chiar cred basmele tale, ai? lasă-l, lasă lasă nu mai spune amușaltele. Ce? Eu n-am ochi să văd? Patru de sași cu ori colea la vaslui? Ia uite acolo, L o fi vru-ndus și a gasta, dar și-o mâncat cât șapte, ei! Aici stai tain, măcar până la suceava la Suceava? Ce să caut eu la Suceava? He, asta tu știi? Poate. O ochi e aceea că pui ori albaștri. Albaștri. Am cred că ai spus drept. Du-te dar în drumul tău, meri sănătos și cum ajungi la Suceava, spune-i așa, feti, acelea cu ochii albaștri.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 oftește rogul de până la mine pe dumnealui hatmanul Luca Arbore și pe dumnealor capitanii de oaste Mihail Rașcu și Cosma Barbaroșie. Sunt aici după poruncă. Să nu mai zăbovească atunci, să vie. Îndată, Maria, Maria ta, Maria ta, Maria ta. Şedeți, şedeți, şedeți, dumneavoastră, fiecare unde vii mai la de Nu-ți am, S-a cam lăsat frigul, ai? Da. Cam așa, așa da, da. Dar e și vreme. Adevărat, adevărat.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 Că de când cu nunta de la baia are o părere cam proastă despre petrecerile de pe-aici. Dar am or câtorva mii de secui să cinstească numele lui. Tot e bine, Maria, ta. Vin și cu bombarde? de tunuri. Asta nu e rău, riga polonez. Ne trimite și el un pâlc de oaspeți. Le-și iau călăreți buni. Da, ar veni și ei cu dragă inimă, dar au la rândul lor petrecere pregătită de mengli ghirai. Aha. Asta mă cam uimește. Adică să-și lase hanul tătar tocmai acum iarna crâmului însorit și să pornesc în coace? Asta așa e, no, hai, nu se prea vântă pe asemenea vreme. Dacă ar fi după și. Dânșii... Dar vedeți că îi impunge din urmă Soliman anume către noi. A, înțeleg. Da? Înțeleg? Da? Prea treabă pentru și noi. Dar pentru noi e mai bună oricum, el cel din va trebui să dea față. Cu doi oaspeți de Cu Soliman și cu gire. Tocmai, cui să-i dei întâietate? Turcului, că e mai tare. Manohaiului zic că i mai iute și o ajunge aici mai degrabă. Da, și eu să o cotesc că mai întâi s-ar cuveni parcă să-l păli pe girai. Așa? E. Să nu ne sulița lui incoa. dacă în vremea asta, Soliman, îți flăcăi s-au în bătălia cu Două mii, măria ta, tot unul și unul. Mi se-mi și cu inima când mi-aduc aminte. Și mie, crede-mă, o bătălie cu girai nu e o joacă. Două de călăreți vor cântări greu la întâlnirea cu Soliman. Fără jertfă, măria ta. Știu unde opște nu se poate. Acum, însă am un gând. Să ne împărțim asta? Dacă ne-am împărțit, eu am cădea tocmai la dorința lui Soliman. De ce credeți dumneavoastră că l-a stârnit el pe girai? Dar eu, ea ca nu voi să-i fac pe plac. Iartă-mă, doamne, dar or capul meu e prea prost, ori vinul chelarului e prea bun. Nu pricep și pace. Toată oastea noastră e aici, în resucea și Iași. Dacă Ghirai afla asta și poate să o afle ușor și bate de pildă pe la vadul lui Isaac, la Fălciu, atunci... Al nostruie! Picior de nou, hai, nu s -o mai întoarce în tabunurile din stepă. Maria ta, codru Fălciului e pavă bună vară. Acu' iarna. E și mai bună, capitan, crede-mă. Aș vrea să te cred, doamne, dar acolo pădureni. Ce or să abia câțiva păduri. Ce ori să poată-i face față cu mulțimea nohailor? Minuni! Cu ce? Cu baltago și securea? Mai ales cu inima. Oh, de atâția ani de când am luat buzduganul puterii, caut să vă încredințez, boier și capitan de oaste, că pământul acesta al Moldovei. Naște oameni la fel de blânzi și la fel de tari ca și dânsul. Curând socotesc să vă înduplec. Hadmane. Poruncă, Marieta. Oastea cea mare să se desfășoare de la Suceava până către Vaslui și Iași. Am înțeles, Marieta. Eu tot nu pricep gândul voievodului să mă tai. Dacă tătarii trec pe la vadul Isac și intră în codrii fălciului, cum ies de acolo și prins între două focuri?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 Uite, <laughs> nu o Da, amigule. Iată altul care nu mi-a deslușit gândul: dacă nu-l oprice pe niștătarul, atunci e bine. Bine dacă moșule Iacob moșule. Cu bună știință am pus astăzi în mâinile tale soarta Moldovei.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 și glasuri glasul te ca dat ei la nuntă. Se potrivește tocmai bine cu cine spunea mai de una și să avem o nuntă. E, și cum la nuntă mare se cade șalai mare. Asta ar mai Uit, Uite, cribă suista pică tocmai bine. E, ia că vine și chihaia. Iar, n-are o de o hodină în moșul nostru. Când e la o gromniță când la cealaltă, când i la petrebagne, când la noi, bares ne spune una, bares ne întrebe alta, e, ca un capitan de oaste și sa ce mai oaste. e, e. Vă place cum șuie răvântuiți, da? E, plase, unde nu? Și mie, Și nu-mi place, în schimb, e că vorbiți prea mult pe seama mea. Moși, acolo. Că n-am o minută de hodină, că voi i scotez de una, ba de alta... A, și ați tăcut așa? V-a înghețat limbile? E, mă, copii măi, credeți că eu nu văd și n-aud când vin către voi? Moșule... Credeți că în loc să stau acum pustia asta...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 Azi însă s-au toți peste samă. De când îi ținem gevorății în groapnițe? și ne a mâncat. Lasă, lasă, nu-i mai jeliți că le-am dat la noapte să le ție de sast toată iarna. Așa zic. Din prepeleacul meu am desușit a din aur un fum subțire ridicându-se despre vadul prutului. Siam, Tocmai de aceea vă bat la cap acum pentru și-a din urmă oară. Vorba că nu mai avem vreme taclare. Cel din tâi de tătare lăsați să treacă netulburat. Așa. Asta va fi încredințarea pentru ceilalți, care vin de urmă că drumul-i slobod. și voi, vă suiți și unul și celălalt în împrepeleagurile voastre și cu prăjinile pe care le aveți, trajeți acoperemântul de pe cele două gropnițe să salte afară din hâniile. Și Matale? Eu, eu am să fac la fel În împrepeleagul meu dinspre Poiană. Păi, hai să dovedești Sângure? Să am să dovedesc că n-am încotro. Trebuie. Și încă ceva. Întâi dați drumul urșilor, matahales mai hămesite și or sădeană vală fără oprește. Pe urmă, după ce nohaie se vor fi împrășdiat, scoateți haitele de lupi și la urmă râșii, că ăstora când le miroase a sânge în băi. Mm -hmm. Eu atât am vrut să vă spun, la treabă! Așa, fetița mea. Așa, să nu răbui unul pe aici, nici de sămânță! Acum, acum ta, reata să pot ca ei fie Oastea lui Girai n-a putut trece pe aici.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 Acum înțeleg. Înțeleg pe ce s-a bizuit voivodul de zi în sfatul de la Suceava. Sosirea lui Mihu avea un rost. Nepotul e vretnic de moșul lui. Să trăiești, moș Iacobe! Să trăiești, Măria, tantru mulți ani. Dar cu ce prilești pe aici? Așa, în preumblare? Oarecum? Fiindcă tot el pe aproape. Nepotul Micu și cu mine am venit să te vedem. Mulțumesc de cinste și de bucurie. Și pentru că dumnealor, capitalii Rașcu și barbaroșii, îmi ziceau adineauri, că ar voi să te îmbrățișeze. Cum adică măria ta? Dumneata, moș Iacobe, dumneata l-ai întors pe ghirai din drum? Cum ai dresi sprava asta? E, așa, după puterile mele. Și s-au întors stătarii de adevăratele? E, care a mai apucat, căpitane, care nu... Moșule, moșule, Îți dai seama ce ai făptuit? Mm. Am pus și eu umărul. <răzări> auzi Măria ta, auzi și că a pus umărul. Da. Și cum l-au pus, cum o și răsturnat căruța lui Ghirai. Pașă, Soliman, păzește-te. Mâine pe drumul vasluiului, praful și pulverea se va alege din toată fala semilunii. Dacă moșneagul acesta. Moșule, Iacob, moșule, vină. Ba nu. Măria ta, întâietate. Pe urmă îl îmbrățișez și, și, da. și eu. Și eu, și eu! Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor voastre. Noi se cade să-ți mulțumim, matare de Măria ta! Și pentru ca fi și nepoții noștri, și cei care vor veni după dânsii, să-ți poată cinsti și ei fapta, poruncesc diacului să o înscrie în Hronic tot acum.